22-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun ayyeli Taşşaxar üstə oxunan məzmuru Ey Allahım, Allahım, Niyə məni tərk etdin? Niyə ahuzarımdan uzaq durursan? Mənə imdad etmirsən? Ey Allahım, Gündüz çağıranda mənə cavab vermirsən, Gecə rahatlığım yoxdur, Nə qədər müqəddəssən, İsraillilərin həmdləri üzərində taxt quran sənsən, Atababalarımız sənə güvənmişdi, Sənə güvənəndə onları xilas etdin, Sənə yalbararkən qurtuldular, Sənə güvənərkən rüsvay olmadılar, Lakin mən torpaq qurduyam, İnsan deyiləm, Adamların tənə hədəfiyəm, Xalq mənə xor baxır, Məni hər görən laq edir, Dodaq büzüb, Başını yırqalayıb, Belə deyir, Qoy güvəndiyi rəb, Onu azad etsin, Rəb ondan razı qalıb, Qoy onu xilas etsin, Lakin bətindən dünyaya məni gətirən, Ana qucağındaykən mənə əminlik verən sənsən, Doğulandan bəri səndən asılıyan, Ana bətnindən bəri Allahım sənsən, Məndən uzaq durma, çünki əzab yaxındır, Köməyimə çatan yoxdur, Nə qədər buğa məni dövrüyə salıb, Güclü başan buğaları yan yörəmi bürüyüb, Yırtıcı aslanlar kimi nərə çəkillər, Məni parçalamaqçın ağızlarına açırlar, Mən su kimi töküldüm, Bütün sümüklərim oynaqlarından çıxdı, Köksümdəki ürəyim mum kimi ərdi, Saxsı parçası kimi gücüm qurudu, Dilim damağıma yapışdı, Sən məni torpağa salıb ölüm verdin. Şər insanlar dəstəsi məni dövrəyə aldı. İç sürüsü kimi yan yörəmi bürüdülər, Ayaqlarımı, əllərimi deşdilər, Sümüklərimi sayə Onlar baxırlar, gözlərini mənə zillikirlər, Aralarında paltarlarımı bölüşdürürlər, Qeymim üçün püşk atırlar. Ya Rəb, uzaq durma, Ey mənim qüdrətlim, dadıma tez çat, Həyatımı qılınçdan qurtar, Canımı itlərin caynağından qurtar, Məni aslanın ağzından xilas et, Çöl öküzləri məni buynuzlayarkən mənə cavab ver, İsmini qardaşlarıma eylan edəcəyəm, Cəmaat arasında sənə həmd söyləyəcəyəm, Siz ey Rəbdən qorxanlar, Ona həm dedin. Ey bütün Yaqub nəsli, Onu şərəfləndirin. Siz ey İsrail nəsli, Ona ehtiram edin. Çünki Rəb, Bu məzlumun dərdinə xor baxmadı, Ondan ikrah edərək üzünü qizlətmədi. İmdada çağıranda səsinə cavab verdi. Çoxlu cəmaat arasında həmd etdiyim sənsən, Səndən qorxanların önündə əhd etdiyim təqdimləri verəcəyən. Qoy, məzlumlar, doyunca yesinlər, Rəbbi axtaranlar ona həmd etsinlər, Qoy, canınız həmişə sağ olsun. Yer üzünün qurtaracağına dək hər yerdə yaşayanlar Rəbbi xatırlayacaq, ona tərəf dönəcəklər. Bütün millətlərin soyları onun hüzurunda səcdə qılacaq. Çünki hökumranlıq Rəbbindir, millətlər üzərində səltənət sürən O'dur. Bütün dünya zənginləri yeyib doyacaq, Rəbbindir bin hüzurunda səcdə qılacaq. Torpağa düşənlərin hamısı, özlərini ölümdən saxlaya bilməyənlər onun hüzurunda diz çökəcəklər. Gələcək nəsillər ona qulluq edəcək, xudavənd haqqında övladlarına deyəcək, onun ədalətini, onun əməllərini gələcəkdə doğulan xalqa bildirəcək.